<tune of the Lord> As-salamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Elhamdulillahi rabbil al alameen Wali'u al-salihien Wala udwana illa ala al-zalimeen Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen o imamil mutëtëkin, o kudu atin nasi e gjmein, sallallahu alihi wa la alihi wa sahbihi e gjmein. Falenderojmë Allahun Subhanahu wa ta'ala, Zotin i gjithësis, të dashurin, e mbrojtsin e njërzve të mirë e të drejtë. Nuk ka armisi vetëm se nda sëllumë qarëve, mizorve të pa drejtë. Pajqa dhe bekimet e Allahut qofshim bimë të ndëruarin profetë, Mbi prisin e njerëzimit dhe shembullin e shkërcyerr për mbar njerëzimin. O zot faale bekohet dhe mëshiroj ata, familjen e tij, shokët ti, e tij dhe gjithpasuesit e tij besnik. Të nderuar shikues, në takimin e sotëm, me lendën dhe vulletin e Allahu subhanahu wa taala, do të flasim për cilësitë e jo besimtarve. Allah subhanahu wa ta ta'ala i krijoi njerëzit me fuqinë e tij. Pastaj, udhëzoi atë që dëshiroi me mirësinë e tij dhe la në humbie atë që dëshiroi me drejtsinë e tij. Këtë e shkroi ti e shkruajte në Lauhin Mahfuz. Zoti i Lartmadhëruar në Kur'an thotë: Huwal ladhi khalaqakum faminkum kafir waminkum mu'min. Ashtaj që ju krijoi juve? Disa prejusht do t'jen më huës e disa besimtar. Allahus fanë o tala e qartësoj rrugën e drejtë, si kurse qartësoj rrugisat e të të shpëruarve. Të devotë shmiti lafderoj, jo besimtar t'i qartoj, dhe njerëzit u atëroj që vërretjen që të ruhen nga cilësit e tyre. Në ribrin e ti të shenjën, Së rroi besimin e gabuar të i besimtarve. Punët e tyre të ndyra e sillin në moralin e tyre të shëmtuar. I besimtarët e mohojnë Allahun. Nuk besojnë në ditën e ringjalljes. Ata nuk besojnë caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Ata janë njerëzit më fatkeq, miran e të dëshpëruar.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 e quajn ata gënjeshtër. Jo besimtari është fodull, kryenësh mendje i madh, arrogant, dhe i vetëkënaqur. Allahu fanota la thot innel innel kafirune illa fi gurur. Vërtet mohuesit janë të vetmashtruar. Jo besimtari nuk merr këshilla, mësime dhe përvojë nga të tjerët. Në siftet i, duket qartë zilia që buron nga një zemër e smur, a i ka zili besimtarët, për mirësit që gëzojnë dhe dëshëronë largimin e tyre. Allahu spana o tala thotë, ma i waddullë dhine kafaru min ehlil kitab, ulel mushrikin e i junezzele alejku min khajri min robbikum. Ata që më hojnë e i thtarët e librit. Dhe,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 Nësë ata ju në poshtin, ata do t'jenë armishtuaj e do të zjasin gjuhët dhe duart e tyre për t'ju lënduar. Armisia është jetë qartë në fytyrat dhe zemrat, në fytyrat dhe fjalit e tyre. Ata ka fëshojnë majet e gishtave nga mlefi që kanë për muslimanët. Në zemrat e tyre ka likësi të cineshpesh mundohen t'afshehin, kurthë dhe intrigat e tyre kundër muslimanve nuk kanë të sosur. Allahus panahotala thot, i nehumi e ki i du në ke i da, u e ki i du ke i da. Me të vërtet atë angren kurthe, por edhe unë u apres me kurthë. Ju besimtari, shfaj s'ilje të mirë, vetëm e vetëm për interesa të kësaj bote. Por Allahus panahotala diskrediton në fjalën e ti kur thot, këtë betët i bagdha u min efuaihim, vëma të këfisë o durhëm e këbërë. Uretja, shfaqet në gjithë shka, që tyre, dhe dhe pregojës atyre, dhe ju që fshehin në zemër, është edhe me të mërshme. Jo besimtar iqet si sinqert, por faktikisht është mashtrues. Iqet si besnik, por në të vërtet është shtraftar. Allahu s'fana o tala thot, ju rëdhune kën bjefuaihim, o të bëkullu buhum. Ata ju knashe me fjal, por me zemrat të tyre ju kundrështojnë. Pa besimtari, polemizon shumë në kotësi dhe i fshek të vërtetat. Kurthi i ti kundrë muslimanit është i rëndë mirë pa laus pano tala e azjeson këta. Thotë laus pano tala u ma ke i dulka firina illa fi dhoral, por kurthet e mohuezbe janë të destinuara të dështojnë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 jo besimtarët dhe hipokritët. Dituria e tyre është e kufizuar vetëm në jetën e kësaj bote. Edhe në diturinë e kësaj bote, për sa i përket diturisë së jetës së kësaj bote, ata kanë mangësi të theksuara. Sikurse thot shehu i ri i Islamit Buteymi Allahu mshiroft, në të gjitha punët e besimtar, çështjet e besimtarit ka ka mangësi, do mos dëshmërish, ka mangësi të theksuar. Puntet i thot, ose janë të pablefshme, ose janë të mangëta. Përsa i përket diturisë në e botës tjetër, jo besimtari është krejtë ignorantë. Krejt i pa ditur. Allahu spana o tala thot, i alemune dhahira minër hajatit dunja o hum, anil akhirëti, hum, hum gafilunë thotë Zotit Subhanavot Eala, ata din diçka nga fasa dhe pami a jashtë me aparenca e dunjansë, ndërsa ndaj botës të tjetër janë krejt, njëran krejt pa, dhe mund shumë dhe të paditur. Gjithashtu lapdiploti thotë, e këtheruhun jesht hëllun, shumisa e tyre janë paditur, pasuria, fëmijet dhe gjishka që ata posedojnë e sprovë për ta, Ata jetojnë të hutuar dhe të qëroditur qëlimi i tyre në këtë jetë është thjeshtë protësimi i qefëve dhe kënajsive momentale dhe me kajqë. Në ushimin e jo besimtarbe nuk ka bereqet. Ata janë të pangopur. Allahus i drguari Allahus sëllallahu arihu vësëllem thot pa besimtari ha nështatë stomak ndërsa besimtari ha në një. Besimtari Në gjdoj gjë ka një qëllim përse e kryen. Edhe ushimin, a i ha që të forcohet për i badet, që të adhurojë Allahun s'pana o tala sa më mirë, edhe për këtë shpër blehet. Pra ndaj ushimi i besimtarit është i bekuar. Profetis sëllallahu a reju vësëllën thot, ushimi i dy vetëve mjafton për tre. Dhe ushimi i tre personave mjafton për katër persona. Pabesimtarët janë jashtë u dhe së drejtë të përqarë në sekte, grupe, fraksione. Dërmjë tyre ka divergjensa të mëdha e të pashuara. Zotilart Madhruar thot, Fejnën e ma hum fi shikak, fe se jek fi ke humullah, Me të vërtita ja ta janë të përqarë, por ty të mjaftonë Allahu kondrë tyre, a jeshtë dëgjues dhe shikues. Grindjet dhe mosmarrveshjet mes besimtarëve, mes jobesimtarëve do të ekzistojnë derisa të përmbyset kjo botë, dhe kjo është shprehur fare qartë në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, si i thot: "Ulqaina bainahumul adawata wal, wal baghdha' ila yawmil qiyamah." Nefot Allahu subhanahu wa taala që në futur ndërmjet yra armiqësi dhe urrejtje deri në ditën e kiametit. Në luftë ata janë flikacak Në muslimanë është e gjendje të sfidojë dy prej tyre. Allahu subhanahu wa taala thot: Fa in yakum minkum 100 mi sabirun sabiratun yaghlibu mi'atein wa in yakum wa yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idnillah. Nëse ndër mes jush ka 100 të qëndrueshëm, të fortë, do të mundin 200 mohuaja. E nëse ka nga ju një mitë të qëndrueshëm, me vullnetin Allahu, do të mundin 2.000 më huës. Jo besimtarët, janë dorështërënguar dhe urdhërojnë për kopratësi. Allahu s'fana më tala ta thot, e ledhine je bëkhalu në u ja mërru në bilbukhl, u e këtu mune ma atahumullohu min fadli, u ahtet nalil kafirin a dhabën e lima. Ata janë kopras dhe urdhërojnë për kopratësi, dhe fshehin kapratës, Ato që ju ka dhuruar Allah për mirësive të ti, ne kemi përgatitur për mëhuesit dënim të dhimëshëm. Jo besimtari pengon për hapje në mirësive, u shjehet me haram, është mos mirnjos dhe begative të Allahutës panautara dhe përbuzës i mirësive të ti. Thoth Zotit i lartë madhuruar, ja arifu në njëme të Allah thumë, thumë,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 për të udhëzua në rrugën e drejt. A ti, jo besimtarit, jeshtë vullosur zemra, jeshtë shurduar dëgjimi, jeshtë martë të pamurit. A i nuk e dëgjon të vërtetën, e nuk e shehë udhën e drejt, miqët e ti janë djajt që nëzisim fort në gjunahë dhe rebelim nda i zotit gjithësis. Vejbrat e ti janë të pavlepshme,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 në dyna do të lodhet e ndërsa në botën tjetër do të ndëshkohet. Allahu subhanahu wa taala nuk e dobes, nuk e do jo besimtarin. Zoti ynë na ka lajmëruar se është harmik, armik i jo besimtarve. Pra, çdo njeriu le të veprojë çfarë dhoi, mirësi ose ligësi, por ta dijë se në ditën e Kiametit do të shpërblejë sipas punës që ka bërë në dyna. Kur Allahu subhanahu wa taala e uren njëri, thotë profeti sëllallahu alaihu sëllem, zotil artë madhruar, thëret Gjibril i dhe thotë, o Gjibril, o Gjibril, unë e urej filanin, urej edhe ti. Gjibrili pastaj, thëret banor të qjellit. O e njëtë Allahut, Allahu e uren filanin, urej edhe ju, kështu e urejn banor të qjellit. Pastaj, a i betë ju rruer në tokë, Në tokë vendosët urejtja dhe mos pranimi. Nuk kështë i pranueshëm në tokë. A e dini se për kufrin, mohimin e pabesimtari do të dëshmojnë edhe toka, sendet e ngurta? Para se të betë kiametit, për shenjave të kiametit, e se toka, toka të bekuara do të hedhin, nuk do të pranojnë besimta, pabesimtarin. E do thotë pema në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të O besimtar, kjo është qafiri prapa meje. Por edhe guri dëshmon të një të një. O besimtar, jate këtë ke, ke qafirin. Qyteti profetit, sallallahu aleyhi vësallem, para kja mejtë do të dridhe treher, e për ti do dalë gjdo i o besimtar dhe munafik hipokrit. Dukë i qenë larkë rrugës të drejt, i o besimtari vuan shumë a i rënkon dhe lëngon nga dhimbjet e gjunaheve, a i nuk e ka shijuar shijen e besimit, është i privuar nga knajsia që je besimi në Allah. Preja dhe qëtsia e vërtet është tuaj se e panjohur për te, zemre ti është engushtuar dhe logika e ti është e paralizuar, a i meriton malkimin e Allah të spana o tala. Ta Allah subhanahu wa ta'ala është i zemëruar me të. Pëdyshim, pa, pa besimtarët janë krijesat më të këqija. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "U la iku hum sharru al-barriyah." Ata janë krijesat më të këqija. Për sa i përket numrit të jo besimtarëve, sikurse kanë ardhur ajetet kuranore dhe hadithet e profetit sërallahu alesem të gjitha këto dëshmojnë se ata janë shumisa e banorve të tokës. Për këta allahu s'fana o tala thot, o lakin e këthërën nasi la ju minun. Mirë po shumisa e tyre, e këtyre njerëzve, e njerëzve nuk besojnë. Lusim allahu s'fana o tala në ruaj nga cilësit e jo besimtarve, lusim allahu s'fana o tala që nëmbaj në këtë besim të mreklueshëm në fenë islame derisa të takojmë Zotin ton dhe ai të jetë i kënaqur me ne. O sallallahu alannabine Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Pas një pauze të shkurtër do të vazhdojmë inshallah utarna me pjesën e dytë të misionit. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh, oh.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 do të fute në zjarë në gjahenimt. Allahu në ruajt për ti. I dërguari Allahu, sallallahu, areju oselëm, në tregonës, në ditë në kiametit, Allahu, s'pana mutara, do t'i thot, thot, njëri u të par Ademit Alehi Slam, o Adem, në zirë ata që jam për në zjarë. Nga pasartë, si të tu. I thot Ademi, sa do t'i jenë, do t'i hy në zjarë, o Zotë? Nga një mi, nëndëshqinte nëtë dite nëndë,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 pa besimtari për ti shpëtojnë njerëzit, vëndet, pëmët dhe kafshët. Jo besimtari dëshiron të jetoj shumë në këtë dy nja, delin njëmi vjetë. Ajo uren shumë vdekjen, mirë pëvdekja po është pash e pashmangshme, kura frohet e gjeli, momenti i fundit i jetës, e njëtë të da godasin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 apo të dëgjonim u nëritjen e atyre që të dënojnë në varë dhëtë bëhe e pa mundur jetesa në bifashen e dhehut. Kjo është për mirësisë a laudë së pano tala, që nuk në ka shfashur këtë botë të të mërshme, botë të fshekht. Në një trasmetim, i dërguarë a laudë së lë lau a leju sëllëm, thot se kur të goditet, një jo besimtari me vare, njëherë të vetëme, do të bërtiste a shumë, do të bërtas a shumë, sa dy gjonë gjdo kryes, përvesh njerëzve dhe gjinëve. Dhe, një trasmetim tjetër thotë, si kur të godit e kodra me këtë vare, do të thërmoj, do të, bë, do të bëhej, dhe, pruhur, ka që dënim të rëndë, The scor me kaq ndënim të rëndë shkohet në var. Ati në var do të shtrohet shtroje për zjarit e në të do të ndëshkohet pa ndërprerje, pa ndërprerje, ndërsa ndëshkimi në botën tjetër është edhe më më i tëmërsëm dhe i përhershëm. Në ditën e gjykimit, kur ai të çohohet nga vari e për, do të merret në llogari, fytyra e tij do të nzihet, do të pluhuroset e do të vrejtet ato ta mbuloj errësira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 Mosu për njësojmë, jo besimtarve, por të ndjekim rrugën e të devoshmëve. Të mos e braktisim namazin, se kush e braktis namazin, i bashkohet karvanin të të dëshpëruarve. I dërguar e laut, sërëllahu a.s.m. thot, besa ndërmjet neshë dhe atyre, dalimi ndërmjet neshë dhe atyre, është namazi, kush e braktisat të, ka bërë kufër, ka mëhuar. Allahu s'pana u të ala thot, Lajastu wa ashabun nari wa ashabul janna. Ashabul jannati humul faizun. Nukjan e soj banorët e zjarrit dhe ata të xhenetit, banorët e xhenetit janë fitimtarët. Përgjassimi në aparence me jo besimtarët çon në përgjassimin në brëndësi. Përgjassimi me të parët tan nderuar të këtij ummeti. Ndjekja dhe pasimi i sahabëve tabin me brezit pas sahabëve dietarëve të mirë e të devotshëm e gjithë kjo e forçon ja muslimanin mendjen, fein dhe moralin. Ndërsa përngjassimi me jo besimtarët në pamje të jashme është shkak për të përngjassuar atyre edhe në brëndsi, edhe në moral, në besim dhe në veprat e tyre të, të, të, të shëmtuara. Madje ky përngjassim çon deri atje sa të sjell një foh, një farë miqësimi me ta që për të cilën jemi të ndaluar kategorikisht. Prandaj ne duhet të kundërshtojmë i vjetarët në besimin, sjellje dhe parimet e tyre. Të mos i zem miq ata, distancohemi prej tyre dhe nga feja që ata ndjekin. Nikosisht të jemi krenar për fen ton të ndequr nga Zotë i gjithësisë, të falenderojmë Allahun së përna o tala që nga ka bërë musliman, dhe të lutemi Zotit dite në atë që të na vdes në i marë shpirtin në, në këtë besim. Ta adhurojmë Allahun së përna o tala, pa i shëqyruarat i shoka skënd, derisa ta takojjmë Allahun së përna o tala dhe i tjetë i kënachur me ne. Të jemi të sinqertë me Allahun së përna o tala që të regulohet edhe gjëndja jonë në këtë botë. E lusë Allahun sëfëhën e ota ala që të nabëj, që të jetojmë si musliman dhe të najmarë shpirtin në këtë besim të mrekulluajshëm. O Zotë, kërkojmë mbrojti në tënde nga shërri i të këqive, qofshin ata prej gjindve apo njerëzve, të lutëm jo Allah në ruaj nga gabimet dhe mëkatet, Allahu i ruaj të gjithë muslimanët nga intrigat e intrigantëve dhe nga zilia e ziliqarëve. Të lutemi o Zot, na udhëzo dhe na lumturo me dobëshmërinë dhe përkushtimin ndaj Teje. Të lutemi o Allah, na bëj të kënaqur në ditën e takimit me Ty. O Zot, na jep mëshirë në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. O Zot, na fal ne prindërit tanë dhe gjithë besimtarët në ditën e gjykimit. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira derin takimine ardhem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allah u eshlemet me te mira